ما شئت يا ربي أكون أنت المغيمن والمعين أنت المغيير ما شئت يا ربي أكون أنت المغيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلايب كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين أنت المهيمن والمعيم أنت المعيم لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين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 Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu Wa Ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu Vog miljenika Muhammeda, aleyhi salatu wa selam, njegovu porodcu, časne asabe i sve nekoji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braću moja draga, nisam imao priliku da vas poselam im, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa brakjatu. Kao što znate mi se nalazimo na vratima veličanstvenog, blagoslovljenog mjeseca Ramazana i svakako da je najaktuelnije i najatraktivnije pričati i govoriti, podsjećati o mjesecu Ramazanu. Prva stvar koju želim da spominjem jeste činjenice da li smo ikada razmišljali Zašto je uzvišeni Allah vtala, propisao muslimanima post? Je li moguće da je Allah propisao svojim robovima post samo zato da bi gladovali? Jer nerijetko nam se dešava da ljudi koji posti dan u kojem su postili ne razlikuje se ni po čemu od dana u kojem ne posti. U smislu da gdje si koje čine izvan Ramazana normalno ih čini i u Ramazanu i obrnutom. Da li je svrha, glavna svrha posta samo da gladujemo, da žedujemo i da ostavljamo spolni odnos? Ili iza propisivanja posta stoje mnoge i velike tajne i mudrosti? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja, Eyuha, alladzina, amenu, kutiba alikum usijamu, kema kutiba alelladzina min kablikum, o vjernici post postvan se propisuje kao što je bio propisan i on ima prije vas znači kako neko ne bi pomislio da je Allah samo ovaj ummet zadužio postom Allah i podučava i kaže post je bio propisan i on ima prije vas pa navodi razlog posta zašto je propisan post da biste se Allaha bojali zato vraću moja draga svako od nas treba sebi da postavi pitanje Da li postom mi postižemo cilj koji Allah subhanahu wa taala traži od nas a to je povećanje bogobojaznosti? Nije li nelogično da čovjek u Toku Ramazana ostavlja nešto što mu je halal u osnovi? Evo uzajemo voda. Voda je u osnovi halal, je li tako? Mi u Toku Ramazana ostavljamo nešto što je halal od izlaska, od pojave zori do zalaska sunca. Jeli logično da smo spremni zbog nekoga i radi nečega ostaviti nešto što je halal, a ne možemo ostaviti nešto što je haram? Drugim riječima kazano, treba nam braćo moja draga da tu bogobojaznost, koju osjećamo u Ramazanu jer ostavljamo halal, treba da je prenesemo u svoj svakodnevni život. Pa kao što smo spremni pokoriti se Allahu, ostaviti ono što je halal, da isto tako budemo spremni ostaviti haram. Jer zapamtite jednu stvar već raz, ne postoji ni jedna stvar koja je zabranjena vjerum, a da ona nije štetna na dunjaluku prije ahireta. Zato nam je Allah zabranio određene stvari, zato što one prvenstveno šteti nama na dunjaluku, nakon toga šteti čovjeku na ahiretu. Zamislite nekoga od nas da ima nekoga radnika, slugu ili roba kako hoćete, I taj rob i njegov sluga je pokuran 11, odnosno nepokuran 11 mjeseci. Jedan mjesec, njemu se malo hard diskovi tamo okrenu, kaže, e gazda ja bi sad slušao. Da li bi neko od nas ostavio takvog slugu da radi? Ili bi rekao, izvinjajem se, ne može tako. Tako ini. Jeli dovoljno samo da budemo muslimani i da ostavljamo ono što nam je Allah naredio samo u Ramazanu ili to svojstvo bogobojaznosti koje je svakako kod nas prisutno zamislite kada bi nekome od nas neko došao u toku dana u kojim posti i kazao mu skloni se tamo gdje niko ne vidi i pojedi nešto da niko ne zna šta bi mi odgovorili pa vidi me Allah, gdje god da odem vidi me Allah kako da uradim to. E to što smo rekli, vidi me Allah, to nam treba kada nastupi iftar. Pa da ne iftarimo sa Drinom. Da ne iftarimo sa Facebookom. Da nakon Ramazana isto tako, kada treba sestra izići bez mahrame da kaže, a onaj koji me je vidio kada sam postila i nisam zbog njega htjela da se omrsim, on me i danas vidi. Ja sunam, da naši temelji vjerovanja su malo poljuljani. Mi to nećemo kazati jezicima, ali naša djela to potvrđuju. Znači, moramo vjerovati da taj Allah je vječni i živi, kao što vidi i kao što je vječni i živi u Ramazanu, izvan Ramazana je. I to trebamo naučiti u Ramazanu. Opšta pokornost Allahu Subhanehu Wa Ta'ala u svakom pogledu. Također, braćo moja draga, ciljene sestre, Ovaj veliki ibadet uči nas onome što smo spomenuli malo prije nadzor uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Da smo svjesni činjenice da nas uzvišeni Allah neprestano vidi. Kao što nas je vidio onog momenta kada smo postili i nismo htjeli pokvariti post ni tajno ni javno taj gospodar nas vidi u svakodennom životu. Također ovaj post nas uči solidarnošću. Da se solidarišemo jedni s drugima. Jer kada čovjek posti naročito sada u ljetnom periodu, kada će post potrajati poprilično dugo, svako od nas će osjetiti glad. I to je dobro da se soosjećamo sa našom braćom u Siriji, u Čečeniji, u Palestini i našom braćom u Tuzli, koji možda nemaju šta da jedu. Pa kada ti sutra neko pokuca na vrata i kaže daj mi da kupim ljeba, Da ti kažeš: "A, znam ja kako je biti gladan." To mi nasuči post da se podpomagajmo, da svi osjetimo glad. Ova vjera naša ima savršeni principe. Allahu possessani Kalif Selatova selam kaže: "Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli i sebi." Solidarnost u vjeri je velika stvar. Do te mjeri da je uzvišeni Allah oprostio grijehe prostitutki Pazite, grijesi prostitutki. Zašto? Zato što je napojila psa kada ga je vidjela da od žeđi liže vlažnu zemlju. Pa kako onda kada pomognemo brata muslimana? U nekoj njegovoj nedači i nekom njegovom musibetu. Također, ovaj post, ovo je sve neka uvodna riječ nas uči preciznosti Trebao bi da nas nauči preciznosti kao što smo spremni onog momenta. Ako znamo da ezan uči kada nastupi zora i kaži Allahu akbar, mi ostavljamo odmah vodu, piće, hranu, sve. I čekamo zalazak sunca. Musliman kada bi vidio sunce, ostalo samo još pola minute da zađi. On se neće omrsiti, nemoguće da pokvari svoj post. Tako isto, kao što smo bili spremni, tako precizno da se pokorimo Allahu, I izvan Ramazana treba da budemo spremni da se potpuno i precizno pokorimo. Da ne bude kada neko postavlja pitanje je to kaže mali grije ili je veliki grije? Ako rekneš mali grije, kod da si mu rekao potvrđeni sunnet? E to, hađi, sam nek nije veliki grije. Znači potpuna preciznost kada pogledate asabe Allahu poslanika lihi salatu ve selam kako su dosljedno slijedili poslanika lihi salatu ve selam Umar radijallahu ta'alau kada je bio na hadžu kao što je zabilježi Buhari i Muslim dodirnuo je Hacru Lesvedi poljubio ga kaže ja znam da si ti samo crni kamen niti korist pribavljaš niti štetu odagnat možeš Ali sam vidio poslanika alihi salatu ve selam da te ljubi zato te i ja ljubim. Bez filozofije. Da nas u nas kada kažeš određenom bratu ili sesti određen propis. Priča nam jedne prilike Šejh Safet kaže postavio je jedan brat pitanje. I kaže ja mu kažem po tom pitanju božiji je rekao to i to. Kaže dobro što je rekao poslanik a šta je rekla ulema? Mođake tu ulema crpi I li to nafta pa da se znanje crpi iz zemlje ili se crpi iz sunneta Božijeg poslanika? To se zove filozofija. Ne odgovarati odgovor. Meni jedne prilike isto došao jedan brat zaposlio se u jednoj instituciji gdje nije dozvojno rat i zaposlio se u osiguravajućim društvu. Zaposlio se šta ću ja? I nakon jednog određenog perioda mi smo sjedili tako došla je malo ta tema Ja mu kažem, pa dobro, jesi li ti, znaš ti propis toga? Što nisi mene pito prije nego što je se zaposlio? Pa kaže, pito sam ja, ajde sad nikoga ne vrijeđam, kaže, pito sam ja našeg efendiju, kaže, jer znam da trebe da sam pito, ti bi rekao da ne može, ali njega sam pito, on kaže, može. Ali kaže, ja znam da sam te pito, ti bi rekao ne može. Treba nam preciznost i treba nam iskrenost. Kada čuješ da je nešto rekao uzvišen i Allah rekao poslanik Nemoj filozofirat previši Nemoj da ti neko poslali pamet pa da kaže To je islam za Saudijsku Arabiju a nije za Bosnu i Hercegovinu To je najveća podvala u historiji koja se podvaljuje islamu Da je islam za Saudijsku Arabiju Islam je vjera za cijelo čovječanstvo Za Ameriku, Australiju, Kinu, za Bosnu i za Saudijsku Arabiju I na kraju vraću moja draga Ovaj post nas uči da budemo jaki u svojoj namjeri. Kao što smo bili jaki da ustrajemo na onom postu, onim toplim danima da žedujemo i da gladujemo i ne razmišljamo da se pokolebamo u tom danu tako isto nakon Ramazana, taj post treba da u nama usadi jačinu te odluki. Pa sutra kada tjedneš da ostaviš rukovanje se stara, da doneseš odluku, da lupiš akum osu i kažiš neću više. Sestra kada tjedne staviti mahramu, da kaže danas stavlja mahramu, ne interesuje me više cijela planeta šta će ko kazati. Od sutra počinjem klanjati pet vakata. Od sutra više ne uzimam kamatu. Od sutra više ne gledam porno filmove. Od sutra brišem sve sestrice iz Facebooka. Od sutra brišim svu braću svoju muslimane Sa Facebooka i tako dalje A neko kod nas I braće i sestara Kaže ljudi ko hoće da odmene šta pokupi sa mog profila Ja už dva dana zatvoram profil i više se nikad ne vraćam Nakon heftu dana pošto njemu nikotin ušao tu Opet novi profil A sad se zove apotekar prija je bio Allahov najpokorniji rob A sestra pošto je bila Muđahitka sad je postala Samo ne znam nija šta je postala Ali promijeni ime ali isti insan Treba nam Snaga da ustrajemo Na našim odlukama Nakon toga Braću majdraga svakako smatram U početku ovo je sve uvodna riječ Iako smo dužili Velika nam je obaveza svima Da Allahu te barak i otajla zahvalni što nas je poživio Do ove velike sezone hajra Pred nama je mjesec za koji je Allahu poslanik wasalam, kazao kada nastupi mjesec Ramazan otvore se džennetske kapije a zatvore se džehennemske kapije i šeitani se povežu u lance da li je neko od nas razmišlja o ovoj činjenici da smo braćo moja draga živimo u momentima kada treba da se otvori džennetske kapije i da se zatvori džehennemske kapije ovo je za koji je poslani kazao onaj koji isposti Ramazan vjerujući u Allaha nadejici njegovoj nagradi bit ćemo oprošteni grijesi imaš li nešto teže na svojim plećima od grijeha koje nosiš razuman insan koji vjeruje da će stati pred gospodara i neće se pomjeriti ispred njega dok ne odgovori na četiri ili pet pitanja bi trebao da iskoristi ovakvu priliku naročito u današnjem vremenu kada imamo mogućnost da činimo grijehe na svakom koraku treba da se obradujemo ovakvoj sezoni koliko je ljudi koji su s nama možda prošle godine ovdje bili sada ih nema pod zemljom su da li bi svu planetu samo da mogu s nama biti ovaj Ramazan koliko je ljudi koji su prošle godine postili ove godine ne mogu zato što su spriječeni bolešću koliko je ljudi koji su prošle godine postili ove godine ne mogu, zašto? zato što nemaju šta da jedu ko naša braća u Siriji ko naša braća u Somali ko naša braća u mnogim drugim zemljama a mi, fala Allahu u miru, u blagostanju u dinu, u imanu U zdravlju, zato zahvalite Allahu istinskom zahvalom, hvala ti gospodaru što se nas poživio do ovog momenta. A najbolji način zahvali nije jezik, iako je to dobar način, najbolji način je da Allahove nijamete koji nam je dao da ih koristimo u halal. Pa nam je Allah dao oči da kažemo gospodaru, zahvala, moja se ogledana način da neću koristiti oči u ono što je zabranjeno. Također, braću moja draga, ovaj mjesec je velika prilika za dobra djela. Ali isto tako, čovjek musliman bi trebao da se edukuje u pogledu propisa koji se vezuju za post kako se ne bi desilo da uradi nešto što će pokvariti njegov post ili što će umanjiti nagradu. Pa primjera radi koliko puta nam se dešava da ljudi kažu kako duhan u toku posta. Kaže duhan nije hrana. To je grčko-rimska filozofija. Ili kaže popio tabletu nasuho. Ili čovjek spolno opći sa ženom ne znajući da je za taj prekršaj obaveza da napusti taj dan, da se pokaje da nahrani odnosno da slobodi roba ako može nema roba da posti 60 dana uzastopno ha kad ti nam padne 60 dana uzastopno povijeglo bi od žene 60 godina sam da i ne vidiš očima znači da se edukujemo da znamo šta je propis a da znamo isto tako šta je dozvoljeno Braću moja draga, ja ću večeras govoriti o četiri ibadeta. Ako uspijemo u ovom našem mjesecu oživjeti ova četiri ibadeta, napravili smo veliki hajr. Svakako, ibadeta je mnogo, ali zbog bitnosti mi ćemo istakvjeti četiri. Prva stvar, braću moja draga, mjesec Ramazan, od vremena Božje i Poslanika pa sve do sada je mjesec Kur'ana. Kur'an je u osnovi počeo počela je objava Kur'ana u mjesecu Ramazana u mjesecu Ramazanu Djibril Aleyhi Selam u toku mjeseca Ramazana dolazio bi i podučavao bi Božijeg poslanika Aleyhi Selatu Selam Kur'anu prve generacije kada bi nastupio Ramazan ostavljali su druge predmete samo bi se posvetili izučavanju Kur'ana Zato vraću, moja draga, ovaj mjesec treba da bude mjesec Kur'ana. Mi <kuh> smo dosta puta kroz predavanja spominjali, ali možda oni koji nisu tu čuli, da kažemo, Kur'an je objavljen iz tri razloga. Prvi razlog jeste da ga učimo. I za svaki proučeni harf imačemo sevap. Zato iskoristite ovu veliku priliku da na konto svojih dobrih dijela pridodate mnogo toga. Pa učite Kur'an na arapskom. Često nam se postavlja pitanje da li čitanje prijevoda čovjek ima nagradu identičnu učenju na arapskom. Mi kažemo nema identičnu nagradu. Mi ne smijemo kazati jer nemamo dokaz da za svaki proučen harf bosansko slovo imaš nagradu. Ali sigurno imaš nagradu za čitanje prijevoda. Znači prva stvar, pokušajte da ovaj mjesec obilježite druženjem sa Kur'anom. Pokušajte, pokušajte da malo prodišete jer vama je sada jedna velika krpa na ustima da malo kažeš mjesec Ramazana no Facebook jes bit prvi dan malo nikotin, fali, žulja malo bi trebao malo ubost ali se malo strpi kad god ti nampadne Facebook uzmi Kur'an u ruke pokušajte da živimo sa Kur'anom kaže Osman radijallahu ta'ala anhu Da su naša srca čista, ne bi se mogla zasititi Allahovog govora. Pokušajte da ljubav koju posvećujemo Facebooku, da je pokušamo prebaciti na govor Uzvišenog Allaha te bareke teala. Druga stvar, Kur'an je objavljen da bi se razmišljalo o njegovim značenjima. Kur'an je jedina knjiga i Islam je jedini sistem koji odgaja ljudsku dušu. Zato kažem, Kur'an učite na način da svaki ajet se obraća tebi. Ne muji, ne hasi, ne hasni, ne fatini tebi. Ajet po ajet. Bolje ti je danas da pročitaš 5 stranica razmišljajući, postavljajući se u situaciju da se tebi ajeti obraćaju, nego da pročitaš 50 stranica onako samo čitajući i razmišljajući. Da ti ajeti odgoje tvoje srce. Da se zaustaviš kod ajeta o džennetu, kod ajeta o džehennemu, kod ajeta o propisima, o zabranama, o dozvoljenim stvarima. Da razmisliš o tomi. Gdje si ti u svemu tomi? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Afe la ya quran a zašto oni ne razmišljaju Kur'anu Allah kao da se čudi zašto ljudi ne razmišljaju o njemu ili je na njihovim srcima katanac ili su na njihovim srcima katanci ja se bojim da imamo mnogo katanaca na našim srcima jer smo spremni svemu dati prednost nad Kur'anom koji je tako mi Allaha zapamtite većeras ovu stvar Nema puta ka istinskoj sreći osim kuranskog puta. Socijalizam, kapitalizam, demokratija i svi drugi sistemi ne mogu odgojiti tvoje srce. Osim Kur'ana. Kroz kuran ćeš shvatiti zašto živiš, da nisi stoka, da se insan koji će stajati pred Allahom i polagati račun. Zato pogledajte zapadnjake, tako mi Allaha, njihov go život je nerijetko gori od života od života životinja zato što ne znaju što živi zato što ne vjeruju da će stajati pred gospodarom nas Kur'an odgaja odgaja naše srce odgaja nas da budemo sretni nema veće sreće Allahami da znaš zašto živiš <mim> nisam stvorio ljude i džine ni zašto osim da me obožaju to saznadniš bez obzira bio siromašan bio bogat, bio bolestan, bio zdrav ti si vesel ti znaš zašto živiš ti živiš da oboda, obožaješ Allaha te tebara te ta'ala zato vam kažim učite Kur'an da biste bili sretni valahi nema drugog načina da budeš sretan wa man a'rodo an vikri A onaj ko okrijene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Zapamti, sve dok se okričeš od Allahove knjige, nevinovno ti mora biti težak život. Nevinovno ti mora biti težak život. Zato vraću moja draga, učinite ovaj Kur'an, ovaj mjesec, mjesec Kur'ana, mjesec preporoda naših duša. Sjetite se oni hajete koji smo citirali kada smo prošli put bili, U Princevoj Đamije. Wailu lilmutaffifin alladhina idhaiktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awzanum yukhsarun. Ala yadhunnu ulai ka annahum govori onima koji zakidaju na vagi i u yu svakom drugom djelu Gdje pokornost Allahu? Kaže, teško se onima koji zakidaju na vagi. Kada drugima vagaju, zakidaju. Kada sebi vagaju, traže punu mjeru. Kako ih Allah odgaja? Zar ne misle oni da će biti proživljeni? Završeno. Sestra koja iziđe bez mahrami, zar ne misli da će biti proživljena? Brat koji gleda na Facebooku tamo što ne bi trebao da gleda, zar ne misli da će biti proživljen a tamo velike fetve haram Haram dodavati žene koje ti nisu mahne mi na profil naročito ako su šerijatski neobučene kako treba Te Deče, to je zadaje, to je za Saudijsku Arabiju. Mi ovdje smo malo moderni. Mi možemo dodati malo da je na plaži, malo da je u kupaćem kostimu. To to nama pošto naša srca crna kao sagoreno ulje, to nama ništa ne znači. Ne, veze, imaš 386 kolegica, ništa bivi. Mrta meji to da pozemni meji. Znači, vraćam moja draga Ako hoćemo sreću ela yadhun ulai ka annahum mab'uthun azar neznaju oni da će biti proživljeni. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan Ako radi trun dobra vidi će ga. Ako radi trun sla vidi će ga. Zato, braću moja draga, nemojte dopustiti moment, momenta da dođete na nivo, onaj nivo koji je opisao poslanjika alihi salatu vaselam, kaže kada musliman vjernik uradi grijeh, na njegovo srce se stavi jedna crna tačka. Pa ako se pokaje, njegovo srce se, kaže, ponovo ispolira. Ako se ne pokaje i ne vrati Allahu, idu tačkice dok njegovo srce ne postane crno. Pa mu ti onda govoriš, reko Allah, Što je za Saudijsku Arabiju? Nemojte čekati da dođete do tog momenta. Kada ti više neće koristiti, rekao Allah, rekao poslanik. Zato kažem, braćo moje draga, uzmite ovaj mjesec da bude preporod naših duša. Naše duše plaču valah naše duše i naša srca su prepuna korozije koju treba uklonuti a najbolje čime možemo uklonuti jeste govor uzvišenog Allaha te da time napojimo svoja srca također braćo moje draga treća stvar zašto je objavljen Kur'an jeste da živimo po Kur'anu prvo da ga učimo da razmišljamo o njemu i da praktikujemo koliko je propisa koje znamo ali koje nek prakti koje haso i huso ja sam izuzetak, pošto sam ja u Bosni. Druga stvar, drugi ibadet, braćom moja draga, donesem jednu čašu vode, Allah vas na gradnju. Ne znam kako tako goste ne pazite, ni vode im nešto donite. Drugi ibadet jeste, braćom moja draga, ni ovo voda u osmarnici. Osim da ovo nije neka virtualna. <laughs> Neka ovaj mjesec Ramazan Bude mjesec Ibadeta Istinskog namaza Pogledajte naše teravije Naše teravije U Autokros Žargoniba bi se mogli nazvati <clears throat> Trke na hiljedu metara Gdje se ljudi natječu ko će brže klanjat tako mi Allaha po je to najbliže zašto se može kazati da je to ismijavanje sa Allahovom vjerom da li bi se tako ponašao pred direktorom svoga svo, svoje firme da uletiš i izletiš u njegovu kancelariju da odeš i pred njim da mu kažeš kako se direktor štima čekaj ba šta ti je i se graj ti neko rukju prouči mi tako pred Allaha stanemo i ismija imose sa njegovim namazom Fatihu i suru i semj Allahu limen hamide se u jednom dahu izgovorimo Potigne uzdoli speta i Fatihu i Allahu ekbir semj Allahu limen hamide se u jednom dahu izrekni da ne bi slučajno pet minuta od utakmice ga mašilo onaj pa zato žurimo kući zato kažem braćo moja draga Namaz. Namaz gdje ćemo odgajati svoju dušu. Allahu poslanik a.s.s. kaže Bilalu, Bilale, prouči kamet, odmori nas namazom. Zamisli da imaš danas priliku. Pet puta da sjedneš sa nekim tamo uglednim presjednikom, ili futbalerom, ili nekim manekenom, ili nekim igračom, i ti kažeš, ja svaki dan sa njim pet puta pijem kafu, jer znaš koja sam ja faca. Svaki dan ja s tim boksirom sjedim, i. A imaš priliku da svaki dan pet puta stojiš i razgovaraš sa gospodarom svevišnjim. I tebi se žuri negdje. Da li bi ti se žurilo da sjediš sa pjevačima? Sjedi teba kuće te, jes fino sa vama. Pravo ono, znaš kako, vidim sve šetanje oko nas, ekstra mi to fino, ba sjedite, i? A kad si s gospodarom, daj što prije i žamije da pobjegnim. Zato što ne znamo šta klanjamo. Zato što ne znamo zašto je namaz propisan. Inna salata tenha'anil fahšai wal munkar. Doista namaz odvraća od loših dijela. Da nas, naš namaz, odvraća od loših dijela? Da li onu fatihu proučimo i da razmišljamo o njoj? Zamisli da svaki dan kada učiš fatihu 17 puta, minimalno ako klanjaš farze, Da staneš samo na onom ajetu i kažeš Meliki je umidin, Gospodar sudnjega dana, ja rab Zašto je Allahu u Fatih rekao gospodar sudnjega dana A nije rekao gospodar Dunjaluka? Zato što i na Dunjaluku ima ljudi koji kažu Mi smo kraljevi, mi imamo nešto, ovo je moja jahta, ovo je moje brdo Na suđnjem danu uzvišeni Allah će uzjeti zemlju i zemlju i nebesa i svojom desnicom je ovako pričiniti. I onda će kazati: "Gdje su dunjalučki i vladari danas? Danas samo Allah ima vlast." Šta misliš da razmišljaš o tom ajetu svaki dan? Pa da sebi u tom ajetu kažeš: "A šta sam ja pripremio za dan kada ću stajati pred svevišnim Allahom? Jesam li pripremio Kur'ana?" Je sam li pripremio istigfara, je sam li dobročinstva mami i babi, je sam li daveta pozivanja ljudi, rad za islam, dobrovoljnog posta, ili sam pripremio pogleda u žene, chatovanja Facebooka, laži i petljanja pornofilmova utaknica i ostali šejtanluku kako ima su izloženi svakodnevno. Da razmišljamo o tom namazu, braćo moja draga, vjerujte da bi nam promijenio naš život. Za obavljanje namaza pogledajte Allahovog rahmeta. Ko obavlja namaz ima velike nagrade. Pitaju Božijeg poslanika koje je najbolje dijelo koje čovjek može urati. Kaže, al salatu ala waktiha, namazu njegovo vijeme. Kaže Allahu poslanik u drugom hadisu, šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku ispred kuće u kojoj bi se kupao 5 dana? Da li bi na njemu ostalo ikakve nečistoći? Kaže Allahu poslaniće, ne bi. Kaže, primjer njega je primjer čovjeka koji dnevno klanja pijet vakata namaza. Što mislite kako su tu zgavioni koji od bajrama do bajrama klanjaju? Njih ne može oprati najveći kerozin da pojede njihovu hrđu grijeha koliko su se zaprljali. A s druge strani, onaj ko osta, je to samo ko klanja ima sevap, ko ne klanja, nema veze. Ne, ko klanja ima sevap, ko ne klanja izlaže se velikom grijehu pazite sad što ću vam reći, ovo zapamte već raz islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je ostavljanje namaza veliki grijeh pogledajte u nas danas bio na nastavi nisam klanju, išao na posao nisam klanju, bio ovdje nisam klanju da li mi doživljavamo šta je ostavljanje namaza ostavljanje namaza je veći grijeh od prostitucije od pijenja alkohola, od kamati, od krađi. Znam da neko mi je, od nas neko kaže ovaj čini blud. Astaghfirullah. A ovaj ostavlja namaz, no nije na vezi, ok, ba, taj je musliman, ime mumujo. Vidit će kako ćeš se provozat na sudnjim danu. Allah u poslanih a.s. kaže između insana i nedvjerstva je namaz, zastor. Kaže, ko ostavi namaz, feqad kafara Allahu poslanik mu kaže učinio je nedjeljstvo nema filozofije poslanik mu kaže ko ostavi namaz kafara počinio je kufr i onda vidite kako se ljudi olako odnose prema namazu naklanjaču spojiću na kraju mjeseca pa ću ja to sve naklanjat nako u torbi sve zajedno zato braćo moja draga čuvajte svoj namaz zapamtite prvo dijelo za koje će čovjek biti pita na sudnjem danu je namaz. Kaže Allahoposlanik, ako uspije i bude mu dobar namaz, bit će dobra i ostala djela. Ne bude mu dobar namaz, propao je i propala smo ostala djela. Zato ovaj ramazan učinite mjesecom na filiji, mjesecom namaza, namaza, ustanite na sehur, dva rekiata klanjajte, ali dva rekiata u kojima ćete znati šta klanjate razmišljajte u onoj fatihi razmišljajte u onim kuranskim ajetima kojima učite pokušaj, natiraj se pretvaraj se da pustiš jednu suzu ja vam kažem jednu stvar Ona je odje sa Dunjaluka i nije zaplaka u namazu i nije zaplaka učeći Allahov govor taj čovjek je otišao a ne zna gdje je živio Nema veći i slađe stvari za mu'mina Već da plaće pred svojim gospodarom I straha od svoga gospodara Da plaće Allahu Allahov govor Zato ako odeš sa Dunjaluka A nisi taj kolač probao Onda nisi probao ništa Zato odgajajte svoja srca Ostavite se plastike Ostavite se televizije Ostavite se svjetskih prvenstava Tako mi Allaha To vam ne donosi veliki hajr Uzmite se Kur'ana, uzmite se namaza, uzmite se korisne literature onoga što će koristiti na oba svijeta. <clears throat> Braću moja draga, ono na početku što smo spomenuli, brzo klanjanje. Allahu Poslanik, alaihi selam? kao što je došlo u hadisu Buhari muslima, kada je vidio čovjeka koji brzo klanja, onako kako mi klanjamo teravije znate šta mu je rekao vrati se i klanjaj ti nisi klanju nije isprava namaz u drugom hadisu kaže Allahu poslanik kaže, doći će čovjek na sudnji dan klanjao je 60 godina ja rab ima li veće propast klanjao je 60 godina i ni jedan mu namaz nije primljen Kaže, možda je upotpunio ruku, ali nije upotpunio seđdu. Možda je upotpunio seđdu, nije upotpunio ruku. Zato se edukujte, mladi ste, fala svevišnjim Allahu, čitajte knjige. Uzmite knjigu našeg uvaženog doktora Safeta, Kuduzovića, svojstva namaza Allahog poslanika i naučite tu knjigu. Da znaš kad staniš pred Allaha šta klanjaš. Koliko je ljudi koji vidimo svakodnevno po džamijama koji radi dijela, koja čini njihov, dje, njihov namaz ništavan. Ali ne smiješ pričati zato što si ti stime time došao sa nekom novom vjerom. Ti si neki vehabija, ti si ovo zato što želiš da ne dođe nasudnji dan i da ne bude od onih koji su klanjali 60 godina pa mu nijedan namaz nije primljen. Ali ti zato što si tako dobar, ti nisi povoljan. Oni koji ga gledaju cijeli život klanjaju kao što horoz kljuca zrnjevlje, oni su ekstra. Vi ste mladi, nemojte dozvoliti sebi da vam neko soli pamet uzmite knjige pročitajte uzmite Buhariju pogledajte kako je klanjao Allahu poslanik alihi salatu vasalam <clears throat> braću moja draga kako doživjeti namaz na dobar ispravan način prva stvar spoznaja uzvišenog Allaha zato knjige ali knjige ispravne knjige koje govore o uzvišenom Allahu treba da budu naše glavnu štivo. Ko je naš gospodar? Kakva svojstva ima naš gospodar? Zamislite da mi svi smo ubijeđeni da onda kada klanjamo da nas Allah vidi, da nas Allah čuje, da li bi se mi tako ponašali? Zato kažem, prvi i najbolji način da klanjamo nama skrušeno i ispravno jeste da spoznamo svoga gospodara, njegova imena i njegova svojstva. Da se sjetimo malo smrti, Da kažeš sebi, možda je ovo moj zadnji namaz. Ako je zadnji, onda bi ga trebao uklanjati dobro. Također, braćo moja draga, da se natjeramo, da znamo što učimo u namazu, onih 10, 15 ili 20 sura, da naučimo prijevod, da ga iščitamo. Sutra kada učimo tu suru, da znamo o čemu ta sura govori. Treći ibadet, braćo moja draga, u ovom velikom mjesecu, kojim trebali da ispunimo svoje vrijeme jeste ibadet dovi Pogledajte samo blagodatovi vjeri Vi zamislite sada kada bi vidjeli jednog čovjeka koji klanja ovdje pola sata neprestano, mi sjedimo on klanja a drugi ovdje dovi Svako kada bi neko nas upitao koji je bolji musliman, rekli bi ovaj što klanja Zašto? On klanja Allahu, ovaj dovi on možda dovi o gospodaru, dalje se sutra oženim. O gospodar, znači dobi neke dunjalučke potrebe. Allahu poslanik, želeći da promijeni takva objeđenja kod ljudi, kaže, ed du'au, hu al'ibade, zaista je dova ibadet. Zato znaj, onog momenta kada si u dobi, pa makar traži o sebi dunjalučku korist, ti si u ibadetu. Zato, Aisha radijallahu ta'ala anha, Pitala je Božeg poslanika i kaže, Allahu poslaniče, kada bi znala kada će biti noć liletul kader, šta da govorim? Pa kaže Allahu poslanik, reci, o gospodaru ti si onaj koji voli da prašta, meni uprosti. Pa je uputio na poglavlje dove, da dovi Allahu vatala, za oprost grija. Zato, braću moja draga, ovaj mjesec, neka bude mjesec jačanja naše veze sa uzvišenim Allahom, putem dovi. Nerijetko nam se dešava, na našim prostorima, da ljudi pitanju dove pristupaju sa mnogo neznanja. Pa kod nas da bi dova bila primljena, treba otići na Ajvatovcu, treba gore se okupiti, trebaju izaći konjanici, treba tako dalje, kamionek i filozofski pokrijeta i tako dalje. Dova je jednostavan i badet. Kod nas hađe odu na hađ, i njih 160 u grupi i Arapa izna je da jednom mu pare pošto ne znaju dovit. Kažu, hajde, idi ispred, dovi mićmo ćemo za to ponavljati. Da makar viću, amin, na ono što on dobit, to je pet puta bolji. On uči arapski, oni ba ja ih za njim ponavljaju. Da vidite samo kako ponavljaju. Zamisli sad, ako i ne znam kineski, sad uvedeš kineza i meni on nešto priča, ja trebam za njim ponoviti. Kako bi to pona moje ponavljanje bilo? Dova i badeta je jednostavna Jedan, jednostavan ibadet Podigni ruke svome gospodaru Zahvali Allahu riječima Elhamdulillah Donesi salavat na poslanika i reći O salatu, o salamu ala rasulillah I dovi šta ti treba Na svom maternijem bosanskom jeziku Gospodaru podari mi zdravlje, gospodaru učvrsti me ovim teškim vremenima na putu istini, gospodaru daj mi da razaznam gdje je dalale, gdje je istina, gospodaru oprosti mojim roditeljima, gospodaru uputi moju djecu. E ovako se dovi, bez ikakve filozofije, bez ajvatovci, bez lastavica, bez golubova, ja ne znam više kakvi sve imaćemo ćemo na mišljotina našoj državi. Ja bi Allah volio da mi imamo čabu i to neđe da bude ovako, ovako, aj kažemo ovdje u vas ravnica utuzli. Ali Allah, Allah je dao da je sveta, zemlja meka i medina. Nema nikakvi dovišta, nema ajvatovica, nema lastavica, nema golubova, nikakvi. Dova se prima na svakom mjestu. U smislu može se činiti. Imaju vremena kada se dova može posebno onaj, hajde da kažemo, činiti. Svakako, dova kada se čini treba da znamo da nam dovu ne može ustišati osim Allah. Mi imamo po cijelo misamsko svjetu i kod nas pomalo imamo neki klica. Dođu ljudi kod kabura i plače, daj mi, da mi žena za trudni, hać guba. Guba hać guba na njemu dva kubika zemlje, bolan da mora, on bi sa sebe zemlju skinuo bolan. Pa on dao da ga crvi ne pojdu, otkopaju ga i vi će crvi ga pojli, bola. on sebi ne može pomoći. I dođe Tavafi oko Kaburova u Turskoj, u Siriji, u Egiptu, u Libiji, u mnogim islamskim zemljama, dođe kod džamije Božijeg poslanika iz Pakistana, cijeli život sabira pare. I dođe i mjesto da se okrije prema kibli i dovi Allahom se okrije poslaniku će ovo poslani, će da mi oprosti grijehe. Došu u džamiju Božijeg poslanika da širk počini. Koji je to, koje je to neznanje došlo tu da iziđe izvjeri da, Žalosno ali zaplakati neznanje braću mojda zato dova, samo Allah uslišava dove kakvi mrtvaci, kakvi tabuti kakvi šehovi nakon toga isto paziti na hranu, Allah uposanika kaže u vjerodostnom Adisu, spomenuje čovjeka koji putuje kaže, pa je podigao svoje ruke, prašnjav Čupav i govori o gospodaru, o gospodaru. Kaže Allahu poslanik. A njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram. Njegova odjeća je haram i odhranjen je u haramu. Pa kako da mu se Allahu da zove? Zato Boži poslanik kaže, ako hoćeš da ti dova bude primljena, neka tvoja hrana bude čista. Ne čista da nije prljava, neka bude halal. Zato nama prigovara i kaže, vi sad pitate halal meso tu nikad nije bilo u našoj vjeri halal mjesto osim sad. Da, mi pitamo za halav miso Hoćemo da su naše dove primljene Kod Allaha sve višnik. Također Kada govorimo o dovi Vraću moja draga, vremena u kojima se dova prima Noć kadera Noć koja je vrednija od hiljedu mjeseci zamislite u kakvom smo mi njametu nastupana mjesec Ramazan u tom mjesecu je noć vrednja od hiljedu mjeseci la ilaha illallah znate koliko je hiljedu mjeseci? 83 godine zato kažu islamski učenjaci ibadet u noći kadera je bolji nego ibadet od 83 godine u kojima nima te noći i onda se naši ljudi poigravaju sa noći lele tur -Kadar noć kadera, zadnja trećina svake večeri Allaho poslanik alaihi salatu wasalamu i gradosu kaže svake večeri, pogledajte Allahovog ni'meta, nije rekao jednom godišnji ili jednom mjesečno svake večeri se spušta na ovo dunjalučko nebo i kaže ima li nekoga da mu nešto treba pa da mu to dam, ima li neko da moli oprost griha pa da mu oprostim Allahu ekber Gdje je naša omladina u tom periodu Po kafićima, po jarkovima, na facebooku i na ostalim šeitanlucima, a malo njih plaće svome gospodaru. Dobjeste na seđdi, zaplaćite svome gospodaru. Nemojte se stiditi da zaplaćete svome gospodaru jer od njega vam zavisi uspje na ahiretu. Kod njega je dženeti džehennem. Zaplači na seždi, reci gospodaru Ti imaš hiljede i stotine hiljada ovakvih robova A mi svi imamo samo tebe I samo ti možeš uvesti u džennet i u džehennem Ako mi se ti ne smiluješ Ja sam izgubljen Tako dovi Allahu I plaći na seždi Allahu poslani kaže Najbliže što čovjek može biti svome gospodaru Jeste kada je na seždi Zato mnogo dovi Takođe Također braćo moja draga Kada dovijete, ne smijete zaboraviti na svoje roditelje. Vaši roditelji su osobe koje imaju najveće pravo kod vas na planeti. Nakon toga nemojte zaboraviti i velika je sramota da zaboravite onoga koji je bio raznogom da krinješ putem uputi. Jer koliko je ljudi koji sada su po pokafanama koji se drogiraju, koji bludići, a ti si došao ovdje da učiš vjeru. Zato ne smiješ nikada zaboraviti onoga koji je bio razlogom da si krenuo putem istine, da si se sačuvao poruka, jer kada te neko pozove u vjeru, pozvao te u svaki prosperite Dunjaluka i Ahireta. Nemojte zaboraviti braću muslimane, koji prolaze prosteške golgote, počejuši od Sirije, od Egipta, od Čečenije, od Somalije, od Palestine, od Iraka. Sjetite se, to je minimum kojeg možete uraditi za svoju braću. Allahu poslanik je bio poslanik, pa je mnogo doviju. Knjige su napisane u kojima su sabrane dove koje je Allahu poslanik izrekao u svome životu. A jedna od najčešćih dova je bila o ti koji prevrčeš srca ljudi u čvrsti moje srce na putu istini. Allahu akbar. Poslanik obećana mu najveća nagrada džennecka svojim očima vidio džibrila razgovarao sa gospodarom na sedmom nebu i opet kaže o gospodaru učvrstime na putu istini ako je on to najčešće dovio onda bi mi trebali na svakoj seždi da govorimo gospodaru učvrstime koliko je ljudi koji su nekada bili na ovakvim druženjima danas su ponovo u Birtiji Zato je možda što su zaboravljali ovaj moment Da dovija Allahu da ih učvrsti na putu istini I nakon toga, braćo moja draga Zadnji ibadet ovog mjeseca Nakon što smo rekli Kur'an, namaz Dova Zadnji ibadet Za kojeg mnogi ne znaju da je ibadet Jeste Ono što smo spomenuli na početku Da je ovo mjesec u kojem su povijezani šeitanje I istinitost ovog hadisa vidimo na svakom koraku. Čovjek koji cijelu godinu je u jarku, pod ozom, on kaže, Ramazan, neću u džamlju, on neću u džamlju, ja ne pijem uz Ramazan. Nima šetana, nema namonjih, on može makar da se popravi za stepenicu, jednog kada ja neću piti. Ženo, krede me za ključaj, ne daj mi šišu. Kad završi bajram, ponove se vraćamo. Žena koja tokom cijele godine hoda u štiklicama, friz, hoda u helankama vidiš i na teraviju pokrila se ti bi rekao to je dženecka hurija nema ni konje šeitana i tako dalje znači to je pokazatelj da je djelovanje šeitanja umanjeno zato braću moja draga najpreća stvar koju treba iskoristiti dok nema ana nam njih da se pokajemo Allahu subhanahu wa Ta ta'ala za sve što smo počinili od onoga što nismo trebali činiti ali nisam mikrofon popio a što da sam i popio Kur'an kada govori o Teubi odgovara na dva tabora imate skupinu ljudi koji su malo ufurani počeli su klanjati prije šest mjeseci I on kaže, ja ne znam, zašto bi se ja kaju? Klanjam, postim, zikrim, šučuram i to je to. On je kupio kartu, sam čekaju da ga prozovu i da ide u džennet. Allahu postani i kaži, svi sinovi Ademovi griješi, ali su najbolji oni koji se pokaju. Kaže za sebe, o ljudi, Allahu se pokajte, tako mi Allaha, ja se svakim danom po stotinu puta kajim Allahu Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Vratite <coughs> la al se Allahu svi vjernici da biste uspješni." Svise Allahu pokajite, o vjernici. Nije o alkoholičari, nije o razgolične žene, nije ovi vi koji edete kamatu, o vjernici, svise Allahu pokajte da biste postigli ono što želite. Allah poziva sve mobine da se kaju. Ako je Allah pozva mobine na pokajanje, pa gdje su ostali? S druge strane imamo kategorije ljudi i nerijedko ljudi postavljaju takva pitanja gdje je čovjek u životu svašta probu. On je viskija popio minimalno dvi cistirne. Njemu kada bi vadili krv, u njega kažu nova krvna grupa V. Šta je V viski? U njega viski teče kroz vijene. Ili K konjak, ili šta ja znam ta neka nova pića. On kaže Allah mora oprositi imao si meni. Mi kažemo i večeras je ovo veliki moštuluk ne postoji gdje kojeg Allah neće oprositi sa mnom ako se pokaje. Šta god da si radio da si popio viske a ne šest istedni, dvanest. Šta god da si uradio vrata pokajanja kod Allaha su otvorena. I to koliko? 24 sata. Kaže Allaho poslanik, uzvišeni Allah, tokom noći drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji griješili danju. A danju drži pruženu ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. Allahu akbar. Kaže uzvišeni Allah, Qul, ya ibadija allazine esrafu ala anfusihim, la taqunetu mir rahmetillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. O robovi moji, kaže uzvišeni Allah, koji ste se se ogrešili prema sebi, nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Allah će oprostiti sve grijehe. Nema grijeha. Čovjek bio 80 godina u nevjerstvu, kufru i ostalo mu još tri dana života i kaže ja primam islam i kajem se Allahu što sam to činio. Allah mu oprašta. Od koristi pokajanja jeste sljedeći, prvo što Allah oprašta grijehe, Drugu što Allah voli pokajnike, pazite Allaha ti koliki je Allahov rahmet, do juče bio u Jarku, pjevo, noso, šišu po, pla, po gradu, danas se pokaje, Allah ga sutra voli. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu Doista Allah voli one koje se kaju. Allahu ekbar. Znači Allah oprašta. Allah ga voli. Allahim se raduje. I na kraju onaj ko se istinski pokaje pokajanjem u kojem se ispune tri uvjeta, Allah će njegove loše grijehe zamijeniti u dobra djela. Ja Allahu. Kolika je tvoja milosti, koliki je tvoj rahmet. Da će loše grijehpazi dobroste čuli zamijeniti u dobra dijela kaže Uzvišeni Allah u suri El Furkan u 70. ajetu. Illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan fa ulaihe yubaddilu Allahu sayiatihasanat. A oni koji se pokaju od grijeha koji su činili i uzvjeruju i rade dobra dijela Allah će njihove grijehe preokrinuti i zamijenuti sa dobrim dijelima. Ali onaj ko se istinski pokaje, šta znači istinski se pokajati? Odma, istog momenta ostaviti grih. Nega kažeš, pa ba, Allah je milostiv za jedno 15 godina, ja ću još dok se malo provedem po diskotekama, pa ću sada ja postoj pokajati. Dok ti ispadnu zubi, dok ti otpadnu oči, početi će se pokajati. Više nisi nikom interesanta na bivi. Pokaji se sad dok si momak. Znači, odma ostaviti grih. Drugo, istinski se pokajati u srcu zbog toga što si činio, da se stidiš pogledati u nebo. Gospodar ti dao oči, gospodar ti dao jezik, gospodar ti dao ruke, i ti to koristiš u haramu. A znaš da je to haram, svjesno to činiš, da se pokajiš da te stid što si činio. I treća stva, da doneseš odluku, neću više nikad se vratiti na taj grijeh. Ne da kažeš, pokudica jedno 15 dana, pa vidi ću tamo prime u vehabije da dobijam ja platu sa njima i bit ću ja vehabija. Ne bude plati, vraćam se opet u stare kolosijeke. Ja ti danas kažem, nema plati, pokaj se radi Allaha. Ta tri uvjeta koje, koje ispuni, njegova teuba je ispravna. Za kraj, braćo moja draga, treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je Postoje određene greše koji se vezuju za ovu poglavlje. Veoma bitni. Prva stvar jeste, velik broj nas kaže pokajući se ja kad budem ko hađi suljo u 80. godini, tada će otić na hađ i tada se vratim, ostanom još 15 dana živ, te spih ušake, zikrim, šućuram i u džennet. E, hađi suljo, ali ko će žići do 80. I sad doli iziđeš, naiđe neki polupjan, pokupite na haubu i kažu, sutrađe nazad. Hoćete li mu halalt? Hoćemo. Završena stvar. Znači, ne odgađajte pokajanju, to je najveća greška koja se čini u pokajanju, da ljudi, ha, ako Bog da. Još koju godinu bez hijaba, bez mahrama Dok mi još kosa malo vitka, lijepa Dok se još malo na pokazivam ljudima Pa poslije cija pokrit Kad mi ono kosa više već bude Nije nikakva frizura u pitanju Tada cija pokrit da ljudi ne vidi moj kos Ne odsad, bez odgađanja Druga stvar Nekada ljudi odgađaju pokajanje Zato što se ti stide društva Šta će mi reći komšija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 nemoj dozvoliti, zapamtite večeras ovu, kad ništa ne bi zapamtiti, ovo zapamtite nemoj dozvoliti nekom je da ti pokvari ahiret na ahiretu nema popravnog, u školi, propu, kaže i Tito je propo, u drugom osnovni kaže što fali, nije vezi samo za Tito, mabibi dođe hennema ti, ne, ne gini krenu u trgovinu bavit se biznisom, bankrotiru pozajmi panove pare i to je oženio se ne sluša žena, razvedi, dovedi drugu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 Kaži, a kada nekom od njih smrtne muke dođu, došla duša dogirala, kazi gospodar, uvrati me, sad ja išao u džamiju, sad bi ja išao na hađ. Nema, kella, nikada. Nemoj čekati to. Nemoj se stiditi ljudi. Uzišeni Allah kada govori o sudnjem danu, kaže...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 komša to i vi još li uvehabije? da da u vehabije još to i ti klanjaš pa da i ja klan, ti ne klanjaš pitaj ti njega što ne klanja to kvako, klanjaš ti bojiš te ti Allah bojiš te sudnjeg dana kuće štiš ti, čin, šta nosiš ti na sudnji dan Ne nemojte dozvoliti da društvo na vas djeluje djelujte vi na društvo mi smo napravili najveći problem onog momenta kada smo dozvolili da društvo na nas djeluje Da se mi stidimo Islama. Podigni glavu kroz sred tuzle i ovako hodaj. Ko paun, raširi krila ili pršaj. Kaži, ja sam na sunnetu Muhammeda a.s. Allah me izabro od toliko umeta da sam na uputi. Velika je čas da vam predstavim muslimana u današnjim vremenu. Nemoj da se stidiš pokriji mahramu kada je u pitanju sestra i kroz sred grada da svi koji te vide sutra na sudnjem danu ne mogu reći gospodaru pa, gospodaru mi nismo znao ima nešto što zove hijab a, ili Fatima hodala tuda pa ješ Fatima, ali ona je bila vehabijka e, ne pije da Allaha to vodi znači budi dokaz protiv njih kadezan čuješ zatvaraj radnju u džaniju ja sam musliman Nemoj se stidit ljudi i nemoj gledat interes ljudi, biće provokacije. Do jučer u jarku, danas nahađu. Da, danas nahađu. Do juče je lago, danas mu snimam, pustio bradu, nosa, kapicu, da. Do lagu nisam znao, danas sam se pokaju Allahu. Nemojte se stiditi, nemojte gledati u interese ljudi. Nije se rodio koje svijet ugodio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 što me Allah počastio da ne obožajem krave doli po Hindiji što što me je počastio da sam insan zato kažem braću moja draga nemojte sebi dozvoliti toliki luksus i na kraju kada krenemo putem pokajanja jedna od stvari koji trebamo imati na umu jeste da moramo promijeniti ambijent u kojem živimo Ako si jučer bio do, sa fiksatorima, onima koji se fiksaju u društvu i pokaju se, zaboravi njihove adrese, briši iz mobitela, zaboravi gdje živi. Ako ostaneš sa njima, pitanje dana samo kad ćeš se vratiti. Moraš promijeniti društvo u kojim živiš. Ovo je veoma bitna činjenica, onog momenta kada se čovjek pokaji. Promijeni svoj život, mora promijeniti društvo. Allah uposlanika alaihi salatu ve selam kaži Čovjek je na vjeri svoga prijatelja Zato kaže svako od vas neka pazi S kime se druži Braćo moja draga Ovaj mjesec Ramazan je velika prilika Da nam uzvišeni Allah u njemu oprosti grijehe Molim Allah ta baraka ta'ala Da nas učesti na putu istine Danas uputi na to da činimo ove ibadete koje smo spomenuli molim Allah varkvetela, da nam olakša post, molim Allah s.v. ta'ala da pomogni našu braću muslimanima magdje bili i na kraju subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu in la ilaha illaha in ta stagfiruke ve etubu ilaik.